Vítám vás tedy u druhé dnešní přednášky, kterou prosloví Silva Fišerová, která je klasická filoložka v působí na Ústavu řeckých a latinských studiích na Univerzitě Karlově, je také známou vlastnířkou, prozajíčkou, Podílela se například na knihách mýtus a geografie, či původ a poezie, je spolueditorkou spolu Sebraných spisů jejího otce J. Je vlastně, což má nepřímou vlastně souvislost i s existencí letní filozofické školy. A je také autorkou knižního rozhovoru s Karlem Flosem. Bůh vždycky zatře se stavbou. A konečně také autorkou řady básnických a prozaických knih. Loni vyšla z povídek tisíce plošin. A na lafeše přednášela loni, tak jsem rád, že ji tu můžu opět uvítat, být bohužel. Jednou formou, ale jsme rádi, že si tu aspoň takhle s námi může začít. Děkuji moc. Děkuji za pozvání a všechny vás zdravím. Tam na panu Galošin mě hrozně líto, že tam váma nemůžu být, protože mě taky, jako Silví Richterovou, přede mnou zradilo zdraví. Bych chodit teda můžu, ale daleko bych asi nedošla. A, a jako. Technika na druhé výhody na druhou stranu mě to přijde hrozně zásvětní a vás líto, že tam musíte koukat, růfám, že jsem aspoň vítom na co nejmenší možné velikosti, protože ty zásvětní obrazovky já osobně prostě, nemám ráda. Ale okej, okay, jsme v technice, ale spolu za toto, já bych ráda plně na úvod řekla, že jsem hledala a jsem pečlivě v přednášek. A našla jsem tam alespoň jednu, která byla věnována užitečnosti přetvářky. Doufám, že byla skutečně proslovená. A obecně musím říct, že mě překvapilo, jak, jak málo přednášejících si vzalo za své promluvit nějak o užitečnosti lži. A ne na smyslu piafraus, ale vůbec, protože já osobně a může mi to pak někdo vybrátit se domnívám, že kdybychom na sebe všichni začali být pravdiví od ráda do večera, tak, tak by nás mnoho na světě nezbylo. Takže, takže v tomto smyslu poznámka na úvod, já jsem si vybrala jako téma v polném bloku zaměřeném na umění, <kým> Takovou, dalo by se to označit za eulogii, fabulace, nebo zkrátka chvalospěv na fikci a na výmysli všeho druhu, protože se domnívám, že ani bez nich by se nám dobře nežilo a pokusím se to osvětlit zejména na materiálu antitekem, který je mi v tomto ohledu nejblíž. Jak možná někteří z vás zjistili, nebo jim to došlo při druhém pohledu, jak název, pojmenoval jsem to, když oklamaný je moudřejší než ten, kdo se oklamat nedal, a proč potřebujeme alež a výmysl, tak já zde vlastně nemůžu říct ani frází. Já cituju um, řečníka nebo podle názevů některých tu Gorgiu, který to svědectví nám uchoval, um, nám uchoval ve svém spisku, o slávě Adhénianů, a Adheriensium. On tam má takovou, takovou stručnou pasáž na téma, v čem ti Adhéniani nebyli moc dobrý, co jim nešlo, jako třeba moc jim nešlo skládání epických pásní. a co se týče komických textů, no tak taky nic moc, to nevím úplně, jak by ohájil, ale OK. Každopádně pokračuje, že naopak tragédie, že v tragédii dosáhli si skvělých výkonů a že tam přijde tedy k tématu tragédie, poskytla a v příbězích a vlastních si prožitcích. A Chesin a, a Patén, čili ten klam, o němž říká Gorgia, že ten kdo jim oklamal, byl spravedlivější, dikajoteros, než ten, kdo takovýmto klamem neklamal a ten, kdo se nechal oklamat tímto klamem, byl moudřejší, což je sofoteros, než ten, kdo se tímto klamem oklamat nedal. Čili toto je v těch útrachových slovech, podle Gorgii, jinak je to slobek B23, kdyby to chtěl někdo hledat ve Zlomcích Presokratiků, Řečeno zcela nedvojznačně na adresu vlastně tragické impersonace, to znamená klamu, který my všichni známe. Vlastně každý, kdo přišel do toho divadla, kdo tam přišel v Atenách, viděl herce, který má asi na sobě masku Ifigenie, věděl, že to není Ifigenie, že ženské role hráli muži, tak upad. A notavené, kdyby to byla zrovna žena, tak stejně to nemohla být při ale jeden každý z těch diváků v Dionýzovi divadletla Ena věděl, že to je klam, že to je apaté, ale na tento klam přistupoval a tedy těmito slovy Gordiovými se stával moudřejším než ten, kdo na ten klam přistoupit ochoten nebyl. Abych na to navázala po slově Gorgiově, tak Gorgias se vyslovil velmi pozitivně na adresu moci slova, moci logu ve své chvále Heleny. To je taková taky hodně citovaná pasáž, logos dynasté z Mega. To tady chystala řeč. Je mocným vládcem, který zcela nepatrným a zcela nepostižitelným tělem vykonává věci převeliké. Je v její moci zbavit člověka strachu, odejnout mu záhnutec, vzbudit v něm radost, znožit jeho vítost, a vlastně pak tam přirovnává tu moc slova na duši. Na duši, podobně jako moc léčit. farmak působí zase na tělo. A je tam taková zajímavá pasáž o koncelném zaříkávání řeči, která se pře přirozeně upomene na to, co říká Platon Charminovi, kde se taky mluví o tom zaříkávání. A obecně tedy síla slova je jak tady, tak i přirovnává přirovnávána k nějakému kouzlení, zařikávání a podobě. podobně. A takže, takže to nás navádí už určitým směrem. A na toto promýšlení možná bych mohla dodat nějaká data, která jsou v případě Gorgiovi notoricky nejistá. Asi na nalezen 480, měl se dožít velkého vysokého věku, údajně protože měl žádnou ženu ani rodinu, jako sobě sám řekl, snad 10 let. Další termíny jsou nejisté, ale jediný jistý termín tam představuje rok 427, kdy budu přijít do Atenu v čele poselstva svého otce Leutyn, aby tam žádal Aténěny o no, spojenství proti Spartianům v rámci Pelopomevských válek a jeho výslednou výbornost se stala předslouvečnou, velmi na Aténěny zapůsobil, jinak žádné, žádná data prostě nejsou. Takže se můžete někde dočíst, že chválu Heleny eh, napsal v roce Kolem poloviny 5. století, neví se to. Každopádně jsou údaje, že v roce 427 přikází do Aten, kde všechny okouzlí, očaruje, dalo by se parafrázovat. Už nemohl být úplně mladý, protože kdyby byl úplně mladý, tak asi by stál člověk do Ale pojďme dále, další skok k avizovanému v abstraktu konceptu mimesis neboli nápodoby. Ten koncept předpokládám, že většina z vás zná, samozřejmě z toho platonského prostředí, Platon v souhladu se svým pojetím veškerenstva svou ontologií, kde tedy máme co dočinění s to posléto, s mundus se světem ideí, kde, tedy jak známe, jsou oné desáté knihy Ústavy, Malíř je až třetí v pořadí po tom Demiurgovi, potom bohu, a poté přichází Trubář a pak nějaký ten zobrazitel. To znamená, koncept mimesis je dále předáván jakožto koncept nápodoby. A takhle tam Platon v ústavě s ním pracuje na více místech nejexplicitněji ve třetí knize a poté v té zmíněné knize Desáté. a přirozeně jde o to, co vlastně se nahoduje. tomu je tam věnována docela dlouhá diskuse, vytknu jenom několik momentů, protože vlastně jde v té třetí knize řeč o výchově strážců a je třeba vychovat dobře a Oni se mají naučit té řádné nápodobě a ta spočívá v tom, že se napodobuje to, co je správné. A vyskytl-li se muž tak běhlý, že by byl schopen napodobovat cokoliv, tak, jak říká Sokrates, bychom asi, případě, že by zavítal do naší obce a chtěl nám předmést své umění, tak bychom ho přivítali s patřičnou úctou jako a teď ta volba slov je příznačná jako svatého, zázračného a příjemného. Ale s upozorněním, že takový muž u nás obci nemá místo a že není dovoleno, aby se zde zdržoval. Bychom mu byli na hlavu vodou mas a ověnčili bychom jej vrněnou s a odeslali bychom ho do jiného obce. Sami bychom pak měli poněkud sušího, a o něco méně příjemného básníka a vypravič bálí, který by svým slovesným uměním napodoboval a zase co správného může. A to, co by pronášel, by tvořil o něch druzích, které jsme stavili, je tam na to předtím, když jsme brali do svých rukou výchovu vojáků. Takže tady cítíte tu dvojsečnost, dvojznačnost na jednu stranu, Or je svatý, zázračný, příjemný, ale my ho v naší kalipuly prostě vůbec nemůžeme potřebovat, takže ověnčíme, odešleme pryč. V podstatě na to se navážím v desáté knize, kde e, zazní to veliké varování před Homérem, před poezí, tragédií. <kly> a i tady se tedy čteme, že. Napodobující básník, napodobujícího básníka nevezmeme do své obce, pakliže ji máme zpravovat náležitě, leda, že tedy by pečoval o to, co tato obec potřebuje, a to předpokládám také asi víte, což je skládání hymnů na bohy. A oslavných skladek, takzvaných enkomí na přávné občany. Tento způsob oslavy a tento způsob nápodobí je připuštěn. Takovýto napodobitel je připuštěn. Zase to má předročenění s tím celkovým zasazením, zastřešení, to znamená působíme jenom na na rozumnou část duše a nelze o to zavětšovat se nerozumné části duše, která není z toho, jak nám řekne Sokrates rozpoznat věci větší, menší. Víčky ty věci máme za velké, nebo za malé. Zvoří tak pouze. O obrazy něčeho a je, ten zase ten batovský moment naprosto od pravdy. A toto my nemůžeme pokračovat potřebovat. A takří velice zvláštní moment, na který, na který mě upozornila studie slavné fyroložky Edith Hall, která toho napsala opravdu mnoho. A ona tady ten moment, který vám teď chápe chápe jako oslovení určitým směrem ze strany Platon. Snad bychom měli dát možnosti obráncům, na tohoto umění, kteří sami netvoří, ale jsou stoupenci poezi, je tam filokojetem. Aby proslovili nikoli metricky sestavenou řeč, na obranu básnictví, v tom smyslu, že není příjemné, ale vzhledem ke státním útvaru a k lidskému životu také prospěšné. A poslechneme si v plné blahobůli, že jistě z toho budeme mít prospěch, projeví se básnictví nejen příjemným, ale Užiteč. A Edith Hall, článek věnovaný katarzi, ona tam potřebuje tento argument a říká, no toto je třeba číst, nebo je třeba číst, je dobré číst jako jasnou výzvu na adresu Aristotelu, který Platonovu akademii naštěvoval. Je to tedy výzva, taková hozená rukavice, tak si tedy nemetricky napiš takovouto obranu básnický, protože ty si ten filo pojete. zase, jsme tady s chronologií poněkud na štíru, protože, a protože Aristoteles sice stávil v akademii 20 let, než Patron zemřel, ale vůbec se neví, kdy byla složena poetika. A Edith Hall tvrdí v tom článečku, že až po Aristotelově návratu a záložení Rikéja, ale můžete se dočít, že část třeba napsal už, když byl v akademii, vůbec se to podle mého soudu nedá vyloučit, stran rétoriky se soudí, že první knihu třeba napsal Aristoteles už, když byl v akademii. Prostě jsou to domněnky, Edith Hall potřebuje to svůj argument, aby to napsal až později. Nám no, je to jedno, já bych ale, já bych ale navázal v tom, co potom řekne Sokrates té promluvě? Protože on vlastně, když tam má takto celé nastaveno, nemůže pokračovat jinak, než pokračuje. Nebudeme se však, rozuměji, toto básní spí, samoschopnou obhájit. Budeme mu naslouchat tak, že si jako zaklínáme proti němu, budeme říkat tuhle právě pronášenou věc a toto zaklínáme protože se budeme mít na pozoru, abychom znovu neupadli do té mladistvé a davové lásky, potom si uvědomíme, že se vásnictví nelze vážně věnovat jako něčemu, co se dotýká pravdy a jako vážné náležitosti. před přední se musí naslouchající mít na pozoru, pokud se bojí o obec sobě. Čili tady se řekne, my toho je tu vyzveme, aby to udělalo, aby to vásnictví tu boje si zubránil, ale ono se mu to prostě nemůže pomoct, nemůže porařit, protože prostě to vlastně je jiné povahy, je to takový druh mimezis, který my nemůžeme pokračovat jinak tu obec, co ztratíme. Čili toto je jedinůce, ona platonská pozice, která je předpokládá vlastně nějakým způsobem známa. <hým> A z touto pozicí Aristotele, Jasně a zřetelně polemizuje právě ve své politice, která to byla již před časem označena jako první, a první učebnice literární teorie a první příručka tvůrčího psaní vědno. To mi přijde o docela přesné. jsem sice pozapomněla, na to řekl, ale to nás tady dál v nemusí zajímat. Ty, ty teoretické i preskriptivní, jaksi Myšlenky obojí ten modus je tam myslím přitomen eh, velmi intenzivně a do jakékoliv kritiky ideí se tady samozřejmě vůbec nebudeme pouštět, ale jde o, tom, jde o to, jakým způsobem vlastně eh, aristoteles naváže právě na koncept eh, mimesis. A tady jsem si vzala u pomoci pro změnu výkonu jsem zavodila, a Julii Novákovou a osobu, která je také zpětá s Olomouckou polackou univerzitou a která překládala Aristotelovou politiku. Vlastně ten nový překlad pana Báze je takový, že Eva Stehlíková, když psala tu recenzi, tak napsala, že je to vlastně plagiat, tak vůbec nikdy být vydaný, že mráz v podstatě okopčil od Julie Novákové. Tak já bych tak dala to nešla. Každopádně Julie Nováková, když to překládala, tak kdo mě bez se si udělala pro sebe takovou drobnost. St십... statistiku, t... že politice je 39krát, nevím, mimejzis, 33krát sloveso mimejstchaj, od něho odvozené, Pětkrát adjektivum mimetikos, třikrát substantivu mimetes, dvakrát mimeta, jedenkrát adjektivum a mimetos, neboli nenapodobitelný. No a ona v takové velice stručné studii, kterou o tom se psal, to evidentně psala proto, aby se nějak dostala z té slepé uličky překladu. Protože když si to takhle dala dohromady, tak jí v celku jednoznačně došlo, že se trvá v překladu nápodoba na a napodoba. Vlastně, vlastně není možné, že se dostaneme do spolu s tím textem samotným. A já bych si dovolila tady přečíst uh, asi tři pasáže, které, které celku jasně ukazují, proč tomu, uh, proč tomu tak je. A jsou vlastně z, z těch dalších kapitol, kapitola 24, 25, kde vlastně Čteme, a to jsme u té příručky tvůrčího sálu. To v podstatě se říká na toho, kdo chce si jít tu smít chus. kdo chce ty děje a příběhy nějak do dohromady, tak jak má postupovat. A Aristoteles tam říká, expressis verpis toto: Je třeba spojovat spíše nemožné s pravděpodobným, než možné s nepřesvědčím. Ja? Adina. Prostě můžete si říct to, co je nemožné. Adina. A dál v té další kapitola 25. Je-li zvásněno něco nemožného, stala se chyba, ale je to v pořádku. Dosahuje lítím básnícké umění svého cíle. A ten cíl tého, samozřejmě to aristotelský, je vlastně dia dimensios, taky nepřekládáme, dei hedonem parske vazei tomu pojeter. Čili ten pojeterá, ten tvůrstvětný nebo má připravit poskytnout určitou hedonem. Uvodem, je nazvalo a ještě v té 25. kapitole než no. ten to není jedno nějaké osamocené místo. To co je nemožné? Píše s tak je. Tomu má být básnictví dána přednosným, ale nepřesvědčí. co je nemožné, ale působí přesvědčit? To je pichanu, to je zase ten jádro, to je, je, slyšíme, tam pichu. A, a pak ještě doplní, je pravděpodobné, že se leco stává i proti pravděpodobné. Tak to jsou má oblíbená tak která tam samozřejmě má Julie Nováchová taky. Abych tady tuto terminál, to ten, uh, zastavení drobné, končila, tak ona tedy jasně říká, že nemůžeme všude překládat návodová, někde ano, ale držet tedy uh, toho pravidla, že jeden termín se překládá jiným termínem, že je to scesné no. a jinde tedy navrhuje termín chaj, tak tam má znázornění a jinde, myslím si, že to má tam potom i ten zobrazení, zobrahuji. Angličané často překládají jako representation. Čili tím se dostaneme z pastě té otrocké obyčí Nejde jenom o náchodu. Jak můžete naponovat něco, co je nemožného? V podstatě nemůže ani být. No. Takže... Tak. Tento jasný moment, který je tam opakovaně přítomen, a říká se nám, že ta poezis, je něco je něco A souvisí to skutečně s tím, o A co říká tedy explicitně Aristoteles z deváté kapitole, tu jsem také umístila do abstraktu. Já vám ten pasus přečtu i na no, a pak se u toho můžeme ještě zastavit. Tak. Z podobného výkladu je rovněž příjemné, jak čtu ten názor. Že úkolem básníka není líčit to, co se skutečně stalo, nýbrž to, co by se stalo mohlo a co je možné podle pravděpodobnosti nebo srodnosti. Je písec a básník, je třeba vytknout rozdíly mezi nimi, se totiž od sebe neliší tím, že jeden vypráví ve a druhý v proze. Vždyť i herodotovo dílo by se mohlo převést do veršů a bylo by ve verších dějovisných pojednání, stejně jako bez ní. Liší se však od sebe tím, že jeden vypráví, co se stalo, když to druhý, jaké věci se stát mohly. Boja a i to je tam ten optativní řeč. Proto je básnictví, a to je ten z filozofičtější a závažnější než dějově se Není to žádný opis, je tam filozof Fotel. Hm? Básníctví totiž liší je to, co je obecné, tak a když to děl, se tedy jednotlivé případy. Obecně zde míním to, co člověk určitých vlastností pravděpodobně nebo nutně říjí, krkáči dělá. To má vás na nadřeteli i při udělení mezi jednalicím osobám. Jednotlivými případy míním to, co na jak skutečně učinil, nebo co se mu stalo. No, aha, pan tam má komentáři tady, k pasáží podcast, tedy, jak si vlastně na samozřejmě obecné příčiny, na druhé analytiky, a tak dále, a klade tedy tam do protikladu to, jak si, co je pravděpodobně nutné, obecná hlediska, a proti tomu klade náhodělost a náhodu. Já mu samozřejmě rozumím, proč to dělá, ale v přirozeně okamžitě naskočí pasáž z jiného Aristotelova díla, což je z Etika Nikomachová, kde v šesté knize ve čtvrté kapitole je řeč právě o umění. A tam je výborná pasáž věnovaná jaksi náhodě a umění, kde uh, cituje Aristoteles Agatkona tragického vásníka, umění rádo náhodu má, ona zase je. Čili umění vlastně, k tým žetcem jako umění vztahuje se jistým způsobem. Nejen pravděpodobnost, ale i ta nahodilost, kterou pan docent by tam třeba nevíděl. Ona tam striktponu, zvoneka, tak hledu toho, že ona tam je a že i do rámce pravděpodobnosti patří to, takže tím tam dostaneme i ten moment náhody, takový který, syndovékos, který by tam, který nám zdálo, že tam, že tam spíše není. A zároveň vlastně čteme u Aristotela i ten známý pasus o lži, který bývá hodně citován, totiž, že byl to především Homer, kdo naučil ostatní básníky, vykládat panu Centrásku, uvádět nepravdu tak, jak je třeba, tam je pseudelgej, to znamená říkat nějaké či vymyšlenosti. Tady bych podotkla opět terminologicky, na rozdíl od češtiny nebo jiných jazyků, jasce nebo sloveslo a tak ta pseudé, adjektivu pseudos v řečtině, mají docela široké semantické pole které obejme lež, nepravdu, domněnku, klam, výmysl, nejstotu, zvědči, mluvčtí, no. A to je rodovi Homeru. Takže pod zde tedy Homer ještě vychvále. Až už do toho skraču, nám to se začalo různě sykat. Ale nevím, co bych s tím mohl. Nemůžeš vypnout nás, ale to. Já myslím, že to nepomůže. Ne, ne, ne. Teď tě vůbec. Teď se sykla a teď tě neslyším, ne? No, Já si můžu teda zkusit vypnout nás, ale podle mě to. No. to tak nevím, já chnu ale vypnout, zapnout. Nepůjde signál, že to nepočítá. No, yeah. mm. Nic my Já maximálně vypnu nás, že nás tak uvidíš. Nebo já můžu vypnout svůj obraz samozřejmě, což je to no opravdu Tak zkus vypnout vás, ja? skuš vypnout vás. Ne, já vypnu, když to zase začne dělat a zatím můžeš... Když... OK, může, dobře. Takže já vlastně... A... Už se, už se už cílím tak nějak k, k té hlavní myšlence, která je zvejímá z 9. kapitoly, kterou jsem četla. To znamená, básnictví je filozofičtější než dětysetství, protože básním víčí spíše to, co je obecné a to, že ten způsob se bude je legej říkat ty výmysly, je naprosto zásadní, s tím vlastně se můžeme setkat potom i jinde v debatě nad tím už nad Homer básněmi, které, které reagujeme z regia v 6. století, se snaží, obhájit, v století před pár, se snaží obhájit na to konto, že to se neříká o těch božích jako takových, Protože, jak víte, ksenofané a další se vrhnou na homera s tím, že oboří špatně oboří, protože ty bozi kolej věci, ze když pak kritizuje právě Platón v té třetí knize ústavy. Takže Schiagene z a řekne, no to se neříká o těch božích, ale to jsou nějaké personifikované síly. To je prostě, hera vzduch a, a plony slunce a to vůbec nemáme číst nosovat. To jsou prostě nějaké boje a které se odehrávají mezi těmi živly a ten nezosobněný rozum. To vůbec nemáme číst tak, jak se to čte. Jiný přístup k věci je ten, že to, co říká Odysseus u fajáků, to znamená příběh toho svého putování, to je, to jak se dostal do pocvětí a čarodějníci Kirke a Kekalypso a nějakým pojídačům Lotosu a podobným věcem. No tak to si všechno vymyslel, protože to je mu vloženo do úst. To by Homer nikdy nenapsal. Tady to zase trošku obrana Homéra. Jsou různé způsoby, jak tedy zkrátka toho Homéra bránit, ale zkrátka já věřím k tomu, že z toho, co jsem přečetla, snad jasně vyplývá, že a se setkáváme s vynášením toho s, užitečnosti pseudolegend, vymýšlení věcí, příběhů, srovnání nejrůznějších příběhů už od doby velmi dávné. Jakkoliv se můžete v některých příručkách dočíst, jako se to stalo mně, že vlastně koncept fikce, že se s ním v antice vůbec nesetkáváme, že. Ty příběhy se vyprávěly jako nějaké pozměněné rituální scénáře a podobné nesmysly. To jsem si dočetla v jedné knize věnované populární kultuře, kterou napsal nějaký američan. Takže píše se hledat, co se, ale jak si. Samozřejmě s fikcí prvního kalibru se setkáváme již ve staré komedii v Aristofanových ptácích a jinde a e, směřují tedy k myšlence, která je v celku jasná, zřetelná, že totiž lidstvo se učí již od dávných samu samou sobě prostřednictvím příběhů, které si samo o sobě vypráví. A, které, a ty se takto stávají si nástrojem reflexe života lidského rodu a vůbec. A pak už jenom, protože čas se nachyluje slučná poznámka v tom konceptu ekfrazis, který jsem tam zmínila, ten vlastně se dotýká zase toho klamu neboli apaté, protože jde o to, aby, aby je to vlastně rozvíjení té myšlenky aristotelské, že pseudé legein vymýšlet si je třeba dělat řádným způsobem, abychom zbudili tu hedoné, abychom přesvědčili toho diváka či posluchače. Protože když to bude nepřesvědčené, když to bude apichano, no tak ten recipient, řečeno dnešní antírkou, to prostě nevezme. To ne, nevezme to za. A ekfrazis je termín, který možná znáte i vy tak, jak jsem ho znala já, než jsem se do toho pustila hlouběji, to znamená jakožto označení popisu uměleckých děl, ale to je jenom poblu do vlastně znamená uh, označení popisu vůbec, ale dalo by se říct si v latinské ekvávě a to, čím je v první řadě exhazis definována, není jejího je, zájmu nebo popisu, ale cíl této aktivity. Ekfrazis je popisná řeč, která živě, energos, přináší daný předmět před zrna. A cíl hm, je udělat z posluchačů diváky. To prosím pěkně neříkám já, ale. To říká retor Nikolaus v 5. století, když navazuje na Cheona, v 31. století. A v těch retorických příručkách je kolem toho celá taková pěkná debata, dosti komplikovaná, celé to zase zakotveno. V nějakém způsobu vnímání jde to od Aristotela dál. A to, co se má imitovat, vlastně je akt vidění. Nikoliv obvědění, které se funguje jako výsledek přímé percepce to ten klam, co nejdokonaleji řeknu trošku jako 3D, prostě jako bychom tam byli. Takže ekfrazi, z kterou já tam vytahuji až v závěru, kterou si zmínit jenom velice stručně, vlastně směřuje zase jenom šťivosti toho klamu a ten posluchač. Ten čtenář byl, jak ty, ty co nejlépe oklama, Protože tím, když bude co nejlépe oklamá, má co nejmoudřejší. trošku parafrázoval, A s tím bych tedy skončila. Je mi to, že jsou ty technické potíže. Snadně bylo slyšet i při závěru. Rozměru můžu vypnout, já svůj obraz a nechat zvuk. Já myslím, že nemusíš, ale. No. Tak, moc děkujeme. A otevírám diskuzi, prosím vás, abyste chodili sem si sednout a chodili předem. Začně ještě <tějí> <tějí> děkuji za přednášku. Tak, no začal jednu věc k teor teor teorii fikce. Teor z nejskalitra jední teorie se dosti vymýká v lidským standardům pseudo-longinos. Není témata tvořečkého překládá oznešenu, nebo jak se jmenuje ten spis, a tam se to soběvá tvorbou, nejí tam více otázka pravdivosti nebo v, v, nějaká zrovna technologie k těm tě, těmto otáz, otázkám pravdivosti, nepravdivosti, nejenom působení na posluchače, ale i vládně to nějak matizováno. To mě teďka právě napadlo. Ten, ano já můžu rovnit zareagovat, to je samozřejmě pravda. Já jsem měla 40 minut a chtěla jsem se dostat k té ekfrazi, která je ještě méně známá než Longinos. Longinos, zase, překládá se to od dnešemu, vždycky je to dosti komplikované, on samozřejmě navazuje na Platona, na Aristotela a tak dále, ale mně se, se, se to se nevyšlo, to by asi bylo téma pro nějakou samostatnou přednášku, co tady s těmi koncepty dělá, dělá Longinus. Já jsem se chtěla vztahnout uh, k té platonském potom k tomu, jak na to reaguje Aristoteles, a pak jak se to vlastně rozvíjí v takovém žánru, který je, jaksi, který je fiktivní se jako je řecký román. Uh, který je v některém vydání je plný ekfrází. I když zase tady máme tu vazbu dějepisce, protože protože jsou teorie, že to částečně vzniká jako taková pseudohistorie, čiliže že se navazuje na ty na ty příběhy na ty příběhy historické ale že se z nich vždycky vezme jenom nějaký, nějaký detail. Takže určitě máš pravdu v tom, že Pseudo Longinos je nesmírně důležitý autor a do toho, kdybychom se pustili, tak je to témá na samostatnou přednášku. To nepochybuji, ta souhlasí. Ale my je ještě složit. To, to jenom protože tam je odlišný konce o té vymézis, abych. vymézy, ale... Kdo neudokoval slovo, tak jenom jen drobný de jen de jen de detail, že jsem byla z od Gorgia. Já jsem měl za to, že atenské poselství se spíše týkalo atenského tažení a problému s kresivou se tak usávné v uči No, ale je to no, ale je pravda, já už to beru v souvislosti, je to, je to, v souvislosti s tím celkem, a, s tím celkem Peloponecké, Peloponecké války, do které to nakonec taky spadlo. Jo, takže aspoň tak to bývá vždycky interpretováno. A, a, a historicky za to samozřejmě máš, máš pravdu ale myslím si, že pro retoriku bylo nejzásadnější to, jakým způsobem prostě Gorgéa nás nám na ty arkeňa nezapůsoběl. Dobře, děkuji. Protože vlastně podobné výstavné poslost, jako tyto Léo, protože má velký YouTube zlom, ale děkuji. Já děkuji za otázky, které byly obě absolutně k věci, a ten Longinos, Opravdu, ale to by byla, jsem už se tam předářil, se nedá do toho vůbec. Ano, ústav. Když je já bych se zeptal, uh, uh, ta kritika uh, toho básnictví a podobně, co kledeme, že se to zvědáme v té ústavě. A také byste zeptali, jak. Uh, jak máte pocit, že jde z to, co říká Platón Sokrates a Fajdon. Na začátku nejsem si s tím tu paginací, kde právě on říká, že v tom vězení nebo celý život za ním chodil ten daimon a že vlastně mu říkal, jak má dělat to, to muzické umění a on si myslel, že mu právě říká, že má dělat tu filozofii. Ale právě v, v posledních dnech jeho života začal dělat to básní. Tak jak myslíte, že toho skloubí tyhle dvě věci? Děkuji. No ano, tak to je známá pasář, děkuji, to je tam se hned na začátku, že vždycky je to tuším musikem pojej ergazu, no a on je, že provozoval filozofii, protože si myslel, že, že filozofie je megisté musikem, To je můj oblíbený citát, uh, filozofie jako medisté musike nejvíce filozofie, k tomu se samozřejmě můžeme velice dobře vstáhnout, taky když si vezmeme ten, že vříček duší, že duší z Fajdra, tak ten básní jakoby ten napodobitel právě ten, kdo dělá to mimesis, tak je to prostě úplně dole. To bylo to nikoli. Ale na začátku, na začátku Fajdona, že tam Sokrates říká, že to, tedy vezme že to vzal do slova, že začal skládat nějaké ty bajky nebo něco takového. Čili tady jsou pro sebe, a nejen tady, ale v souvislosti s tím fajdrem, tady jsou proti sobě postavena dvě určitá bojetí, vácnictví, o čemž myslím, že to bylo moc napsáno, a jedno je právě takové to, řekněme, jednoduše napodobivé, a to druhé je ta musike, jako doména mus, kterým, kterým tedy Sokrates slouží, a potom filozofie je ve jistém Já si myslím, že to rozlišení tam je takhle provedeno. Ale děkuji za to, že jste se toho dotknu, protože samozřejmě pro někoho, kdo to nezná, tak by se mohlo jevit, že je tady něco zcela disparátního, ale tady jsou spíše, spíše dvě, dvě za to pojetí bych Nebo já to tak, Zatím nikoho nevidím, dalšího. Ne. Zjevně, že umění nevyvolává takové diskuze jako politika. Hmm. No a um... se teda zeptá, jestli opravdu řešla řeč na Pia Fraus a na tady tyto instituce? Jestli kromě užitečnosti předvářky někdo řekne, že bezdřív bychom opravdu vůbec nemohli žít? Chceš si k tomu? Ne! Myslí na všechny možné způsoby, tam, kde mi je to nejbližší. A v rámci nějaké afterparty, mimo je mi moc vítou, můžu, že tam nemůžu být s váma, tak by někdo asi mohl popsat slova a, a tak jako z, z pleku předložit, předložit prostě tu, tu chválu, tu chválu, že. No, já si myslím, že by to bylo docela místo. Tak. Tak, děkujeme ti, dobré. Ještě jednou a.